Garraioa aipatuko dugu eta piska bat hala Euskal Herrian e, erabiltzen eta mejor ere erabiliko direna garraioak aipatzen daitegu. Hori da, eh? Ehingo dugu zientzia aplikatua norbait esateko. bide asko ditu, ezta? Goazen e, hartzea nauseak. Arte sagunen dabizen baduzu e, itsasuntziak eta kaiak. Euskal Herrian e, badakigu e, orain dela 2030 urte ba kai asko zehola arrantzari begirak. Gaur egun bakan batzuk, baino ez dira geratzen. Eta kain nabuzia gaur egun zein dira. Ba, zainetek, baionakoa, bilbokoa, eta gero e, pasaikoa, batez ere e, merkantziei edo e, dago kienez. Eta gero, bai, badaude, kainerako kai e, itxas erreguztiek dute kaire mat, baina oroar or or or or or egin saunoki kirolkaia diela edo Horrelako zerbait, ez e, Negozioaren transformazio batean da, ez da? E, oindela hoi tamar urtekin alderatuta. Eta, emendikan, amar, amabos, hori urtera, nik uste, ez da laga llegi aldatuko. Antzeko bidean segituko dula. Ez gibelera e, eta ez garapena hundirik. Hoi da, e, nik uste e, kai aldetik, ba, Agian, hobekuntza e, batzukango dira, onbituko dira pixkat, baijonakoa eta bilbokoa batez ere, baina ez da, ez ditutzen egitekin datuko denik, e, itxasoari begira, bai, bai ordea, nik uste asko hobetuko direla e, kaiak eta tren koneksioak. hori guztet, hori guztet, e, bat ez alorra hortan, hori bai, barkuak nik uste segituko dutela izaten zori txarrez, hemen dikagena urtera, Erregai fosiletan oinarrituta, oindikan. Mm -hmm. Ez eitiru hor, energia elektriko nasko e, jauzia ingo denik, batez ere, e, potentzia handiak behar direlako, oindikan ez eitiru zen, e, e, experimentazio maia e, egokia gaur egun barkuetan ba, jauzia hori ematek. Beste garaio bat, eh, airepoztuak, airezkoa, zerura. Are, oida, goazen zerura. Goazen zerura. <laughs> <Goazen zelura. laughs> airepoztuak badira gainera hainitz eh, eskualde untan. Hoxe, esan behar dizote. Eh. Gaur egun eh, Euskal Herrian, aeroportu nagusia esintzudea meharritzekua eta loiukua. Eta gero ditugu hondarribia, ba, e, Iruñan eta Gazteizen, baina gero Euskal Herretik urbil ba, badakau paben, Badako uh -huh. Bordelen, badaukagu Zaragozan, badaukagu Santanderren, beraz, asko dugu. Eta hor bai, e, esan daitekena, niretzat inflazio bat badagoela. E, nagusi, nagusi, nagusiek, eta nigu uste horrelak gatuko dira, baina estrategikoki horrelako katuta daudelako, Euskal Herriko muturretan miarritzkoa eta loijukoak, zemakilometron ba, godea, baina ertenen, undai piko kilometro. Hain zuzen ikusten, eh ja. e, badirudi, mm, daukaten eh, mugimendua daukaten eh, pertsona, bidaia, kopurua eta bar bidea e, egingo dutela eta aurrera segituko dutela. Gainerakoak, mm, kenduta gastezkoa, gastezkoa, eh kuriosoa da baina eh, bere espezializazio berezi bat badu da kargarako. E, ez dakik badakitzen, da, badago Mercedes eh, lantegia Mercedes automobilarek itzen lantegia Bye. eta nagusikin ikusten dute berarekin izugarezko eh, karga movimendua dago eta gazteiz illa eh, oso, oso bisitari oso bidaiari gutxi dauka baina karga aldetik eh, donostia eta eta eta, eta saunokit bilbo baino gehiago dula. Hmm? Mm. Eta eskuriozua da. Ze aldaketa gertatuko denor? Baina ikusten Aldaketa bat egongo dala aeroportotan, eta espero dut sorio izatea, aldaketa horita zera da? Eta da aeroportu guztiak koordinatzea. Momentu honetan, bakoitza bere kabuz, bere kabuz aritzen da. Eh, nik gusten dute lortzen bada, lortzen badute euskala administrazioek eh batera lan egitea. Abantalletako dizan berdu aeroportu guztiak edo bentzen nagusiak E, pixkat e, zuzendaritza baten pean jartzea, mm -hmm. eta horrek ekarriko du ba, segura asko hegaldi e, aukera handiagoa, merkeagoa, e, bariatuagoa, e, batean e, e, butxadurak edo ezin bada hartu bestean hartzerik ikango da. hau da oso importante izango da niretzat e, konektividadea guztien artean. Mm -hmm. Hori izango da, mm -hmm. baina fisiikoki seguru asko segura asko, bai Iruñakoa eta bai ondarribikoak, nire uste, beti, beti zalantzan egongo diela. Eta hemen dikano urtera, nik esango nuke, apustu ingo nuke, bietako bat guztien ez dira esestituko. Eta orduan, hoi fizikok, baina, abio egintzan, edo, abio egintzan, egia da, ari direla, jada, abioi elektrikoak e, ikertzen, baina, baina, oraindik dik, ere potentzia, asko behar da batez ere, airera atzeko unean. Hmm. Eta, horreindik, okay. airera unean, bai nik erabiliko diela erregai fosiliak. Beste gauza bada, bain, egan zaudela, oso posible da, gero eta gehiago, ba, esantena, ibirgailu, ibridoak izatea. Yeah, autoak autoak hmm. bezala. Oidek, oidek. <risa> eh? Antzeko <risa> Beste, atal bat hartzen dugu, eta bada, egun erokoan gehiagoen erabiltzen duguna, autoa, eta errepideak, Nola ikusten duzu bai, zuko hori? Bai, garri dago, errepide sare nagusiak e, eraikita daude. Badaukagu, esan diteke, autopistak, errepidea e, autopista ez diena baina nagusiak. Esan honuken, nahikoa osatuta dago lazare hori, agian agian kenduta, kenduta, egon diteke, bain digan, lekutxo batzuk, hiri e, erditi pasatzen diena errepidea nagusian gero eta agutsi godi, baina bete zeripoal, pare euskal herrian, gertatzen dira horiak, bai oso posibila or hor, hor errin ingurutan, dirua egonela, ba bueno, hor lako, bueno, ba e, e, varianteak antolatzea, ezta? Eh, pizka dutenak, ez, hiri erditik pasa, albotik ingurubidea, e, bai, bai, ingurubidea, da, eh? Mm. da. Ori bai egingo direla, baina neuzte nagusiki, nagusiki egina dagola eh azpiritura. Ze gertu da ibilgaiuekin. Oheta hundia, nika hundia ezpertengo goirda. Gaurgun Euroniko eta marretik gora, euronikoen ibrikailuak denak zanz, en gasolina, olakoa diadenak, ez da? Mm -hmm. Oso gutxi diak elektrikoak, edo hibridoak. Euronikoen hori urtean ikuset, ez periodu alderantzizkoak izatea. Hibrido eta elektriko asko, eta erregai fosile eta gutxi. Eta horrek ekarriko du, aldaketa eta undiak, ba, gasolin degitan, batez ere energi iturria hartzeko gunetan, Eta ez dut desaten bakarrik energia elektrikoa hehenik itsxaopena jarria dut beste kotxe mota batean dala hidrogenozko motorra duenak. Ba garbiagoa delako zen elkotxe el elektrikoak garbiadia egia da, da,ina elektrizaitatan nun nunbaiten eraiki behar da. Aldiz hidrogenozko motorra duten na ibilkailuak bueno, hidrogenoa garbia da eta hidrogenoa erretzen laneean ura sortzen da, ur urbaporea hori baino garbiagoik ez dago. Mm. Beraz, aldaketak nik ez periodet egoatea. Dine okay. eh, hortan. Eh? Zerreza nik ez, garraio publikoen euset asko indartuko dela. Eta azken e, garraio mota eta beho da sensibleena ere garraioetan e, treina. Ala da, ala da. E, trena nik gogoratzen du treina txikitatik nire atxona monek ere trenaz mm, beti aip, itzegin izan dute gauza ederra bezala. Treina behartzen e, Gipuzkoan bateti bestela muitzeko nagusiekin. Ta nik uste ez Gipuzkoan herrialde e, gehienetan ere, e, trena izan dela garraio bide nagusia. Egia da, e, trenak hobetzen joan direla, egia da e, teknologiakor ere berea eta bi egin ditzula eta azken urte hauetan batez ere gainera e, Frantzia izan da horko bultzatzaile nagusia, ba, abiadura ahondiko trenen bidea zabaldu eta e, munduan barrena leku askotan ezarri dira e, tren hauek. Baina tren hauek havia durlondiko trenak, idea bezala neirezet ona direla, eh, azkar joatea, azkar joatea mm. leku batera ona da. Arazoa da e, teknologikokik hoiek funtzionatu oso baldintza bereziak behar direla. Eta bi esan da, tren hoien e, ibilbidea berdu izan zuzena. Mm -hmm. Eta Euskal Herrian bide zuzen bat zer dimago? Zulatu, era. egin, era. Sulatua zubia kegin euskalo zenbagau Oso garestia da. Orduan hor benetan arazo badugu. Ez da berdin hemen egite obrakotren bat edo pentsatzen gaztela edo landetan edo mm -hmm. eta landak ere badira baina bueno, maian lurra leunagoa dagoen lekutan. Orduan hori da arazo humano bat, arazu ekologikoa bat eta hala zere teknologiak aurrera darrai eta orain arte egindako abiadura hondiko tren hauek ikusten ditugunak hementxe ba Parisa Parisaroatzenak eh edo edozein dekutatik azkar azkar joaten da. E baduteia momentuotan lehiakide izugarri bat estatu batuetan sortu dana. Hyper Hyperloop, da, mm -hmm. e, duzun, bye, Elon bye. Musk bye. gizuna vera Azmoa du emendikan bizpairu urtera Los Angeles eta San Francisco lotzea zeireun kilometro uste dila eta e, bide hori orduerdi batean ingo du tren horrek. Horren eraikitze lanak dira abiedura ondiko trenarenak gutxi horra bera euneko ogei horra da, oza aldiz erkego da, urertzako ah, bai. ematen du energia, gero behar duen energia e, energia eguzkiko energia izan daiteke naikoa behar den energia sortzeko, asko zaskarragoa da, mantenimendu errazagoa dauka, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan, esan nahi dut, horba dagoela teknologian inguruan leia izugarri bat, non merezi duen erne egotea, eta ez itxu-itzu batzutan oen gauden, eskala inbata administrazio, ba, modernidade, edo auskalo zerren izenean, erekin berdira... Tren azkarrauek e, edo zen gauza e, azaren gainetik pasata. Mm, kontuz, Kontu zen, eh, gero igual damutu gara. Horren trenari bai, zemartzen, trenari bai. Itxaro pentsua naiz, baina ez gaurko abiadura ondiko trenarekin. Agian beste eredu batzukin. Jose gaizpuroa ba, milesker e, aipamenunen zat, plazer bat izan da, haukten e, zurekin e, solasene biltzaz, zientziaren inguruan, Eta uda honbat desiratuko dizugu, eta asterrakte. Gauza berazuei, ondo segi.